Ester Kapitel 1 Og det skjedde i Ahasverus-dager, det vil si den Ahasverus som hersket som konge fra India til Etiopia, over 127 provinser. I de dager da kong Ahasverus satt på sin kongetrone, som var i Borgenshusan. I det tredje året av sin regering holdt han ett gjestebud hos seg for alle sine fyrter og sine tjenere. Persias og Medias militære styrke. De og fyrtene i provinsene. Han viste da sitt herlige rikes rikdom og sin storhets ære og skjønnet i mange dager, 180 dager. Og da disse dagene var utløpt, holdt kongen et gjestebud i syv dager for alt folket som fantes i borgens husene, for både store og små, i forgården til hagen som hørte til kongens palass. Der var det lin, fin bomull og blått stoff, festet i reip av fint materiale, og purpurød farget ull i sølvringer og marmorskjøyler, og løybenker av gull og sølv på en broleggning av porfyr og marmor og perlemor og svart marmor. Og det ble rakt fram vin og drikke i gullkar, og karene var forskjellige fra hverandre, og det var store mengder av den kongelige vin, i samsvar med kongens midler. Når det gjaldt tiden for drikkingen etter loven, var det ingen som nødde, for slik hadde kongen bestemt for enhver stor man i sin husstand, at den skulle gjøre som hver enkelt ville ha det og Varshti, dronningen, holdt et gjestebutt for kvinnerne i det konglige hus som tilhørte kong Ahasverus. På den sjuende dagen, da kongens hjerte var i munterstemning av vin, sa han til Mehuman, Bista, Harbona, Bigta og Abakta, Setar og Karkas, de sju hoffmennene som tjente kong Ahasverus personlig at de skulle føre dronning Vasti med den kongelige hodepryden på framfor kongen for å vise folken og fyrstene hennes skjønnhet, for hun hadde et vakkert utseende. Men dronning Vasti nektet gjentatte ganger å komme på kongens ord, som ble overbrakt gjennom hoffmennene. Da ble kongen meget harm, og raseriet blusset opp i ham. Kongen sa så til vismennene som hadde kunnskap om tidene, for slik ble kongens sak lagt frem, for alle dem som har lov- og rettssakkyndige, og de som sto ham nærmest var Karsjena, Kjetar, Admatta, Tarsis, Meres, Marsena och Memukan, syv fyrster i Persia og Media, som hadde adgang til kongen, og som satt fremst i riket. Hva skal etter loven gjøres med Donny Vasti, fordi hun ikke har gjort det som kong Ahasverus sa gjennom hoffmennene? Da sa Memukan foran kongen og fyrstene, det er ikke bare mot kongen dronning Vasti har handlet urett, men mot alle fyrstene og alle folkene som er i alle kong Ahasverus provinser. For hendelsen med dronningen vil nå ut til alle hustruene, så de ser med forakt på sine eiere når de sier Selveste kong Ahasverus sa at de skulle føre dronning Vasti framfor ham, men hun kom ikke. Og denne dagen kommer Persias og Medias fyrstinner, som har hørt om hendelsen med dronningen, til å tale til alle kongens fyrster og det vil føre til at Kili får akt og har med. Hvis det synes kongen godt, så la et kongelig ord utgå fra han personlig, og la det bli skrevet bland Persias og Medias lover, slik at det ikke skal falle bort, at Vasti ikke får komme fram for kong Ahasverus, og la kongen gi hennes kongelige verdighet til en av hennes medsøstre, en kvinne som er bedre enn hun. Og kongens dekret, det som man utsteder, skal bli hørt i hele hans rike, for det er hvitstrakt, og når det gjelder alle hustruene, så vil de gi sine eiere ære, både store og små. Og dette var tiltalen i kongens og fyrstenes øyne, og kongen gikk i gang med å handle i samsvar med Memukans ord. Han sendte derfor skrivelser til alle kongens provinser, til hver provins med dens egen skrift, og til hvert folk på dets eget tunge om at hver skulle fortsette å som fyrste i sitt eget hus og tale sitt eget folks tungemål.